Анголон, Серж Голон, Анжеліка. У галереях Луру. Частина 3, розділ 26. Два порчези зачекали графа та Анжеліку. Їх швидко доставили до особняка, де зупинилися король, його мати та кардинал. Як і всі особняки сан Жан де Люзе, це був невеликий будинок в іспанському стилі, з безліччю балюстрад і перил з фігурними стовпчиками із позолоченого дерева. Придворні запрудили площу перед домом і пориви вітру доносили солоний запах океану. Ворушили пір'я на їхніх капелюхах. Щойно Анжеліка переступила поріг, серце її затремтіло. Зараз побачу короля, подумала вона. Побачу королеву матір, кардинала. Як він завжди був близький їй юний король, про якого розповідала годувальниця. Юний король переслідуваний розлюченим натовпом Парижа змушений блукати, порозореній фрондою Франції, переїздити з міста в місто, із замку в замок. Король з волі принців усіма відданий, покинутий. І ось нарешті він переміг. Тепер він насолоджується плодами своєї перемоги. Але ще більше, ніж сам король, упивається цією перемогою жінка під чорною вуаллю, яку Анжеліка побачила в глибині зали – королева мати. В неї було матове обличчя іспанки – пыхате і водночас привітне. Її маленькі прекрасні руки лежали на темній сукні. Анжеліка та її чоловік по блискучому паркету пройшли через усю залу. Два хлопчики тримали шлейф її верхньої сукні із золотої травчастої парчі, на відміну від блискучої гладкої парчі, з якої були пошиті спідниця та корсаж. Гігантку Асіба слідував за ними. У залі було похмуро і дуже душно через велику кількість килимів і натовпу придворних. Старший камергер короля оголосив «Граф де Пейрак де Моран де Рістрю». Анжеліка присіла у глибокому реверансі. Серце її відчайдушно билося. Вона бачила перед собою тільки чорну та червону фігури – королеву мати та кардинала. Жофрею слід було б вклонитися нижче, минуло в неї в голові. Адже щойно він так гарно привітав герцогиню Демон Пансьє. А перед найвищими він лише трохи відставив ногу. Біне має рацію. Біне має рацію. Це, звичайно, було безглуздо раптом згадати про добряка Біне. Безглуздо твердити, що він має рацію. Та й у чому він правий, до речі? Вона почула чийсь голос. Ми щасливі знову бачити вас, графе, і вітати, помилуватися графинею про красу якої стільки чули. Зазвичай поголос перебільшує, але ми маємо визнати, що цього разу дійсність перевершила всі очікування. Анжеліка підвела голову і зустрілася поглядом з блискучими карими очима, які дуже уважно роздивлялись її. Зустрілася поглядом з королем. Король був одягнений розкішно, і, незважаючи на те, що зросту був середнього, тримався так прямо, що виглядав, куди представницько за всіх придворних, що оточували його. Його обличчя дещо псували о спинки, пам'ять про хворобу, яку він переніс у дитинстві. Ніс у нього був досить довгий, губи великі, усміхнені, а над ними тонка, ледь помітна лінія темних вусиків. Густе каштанове волосся, судячи з усього, ненакладне, було завите. Ноги були стрункі, руки витончені, під мережевим і бантами вгадувалося сильне гнучке тіло, натреноване полюванням та верховою їздою. Годувальниця сказала б, чудовий чоловік, правильно роблять, що його одружують, подумала Анжеліка. І знову дорікнула себе за незовинні думки в такий урочистий момент свого життя. Королева мати попросила відкрити скриньку, яку впавши на коліна і уткнувшись чолому підлогу, наче волх підніс Куасіба. Загальний вигук захоплення викликав маленький Несесер, з різними коробочками, грибінками, ножицями, гачками, печатками – все злитого золота та черепахового панцира з островів. На божних дам із почту королеви захопила мініатюрна дорожня капличка. Королева посміхнулася і перехрестилася. Розп'яття та дві статуетки іспанських святих, а також лампадка та крихітне кадило, були із золота та позолоченого срібла. Жуфрей де Пейрак замовив італійському художнику дерев'яний позолочений триптих із зображенням пристрастей господніх. Мініатюри були виконані тонко та відрізнялися свіжістю фарб. Анна Австрійська заявила, що інфанта має славу дуже побожної і, звичайно ж, буде в захваті від такого подарунка. Королева повернулася до кардинала, щоб і він помилувався триптихом, але той розглядав штучки з Несесеру – і повільно крутив їх між пальцями, щоб золото переливалося на сонці. «Кажуть месіра де пайрак, золото тече вам у руки, як джерело зі скелі», з усмішкою сказав він. «Образ правильний, ваше високопреосвященство», м'яко відповів граф. «Саме як джерело зі скелі, але зі скелі, яку попередньо підірвали за допомогою гнотів і пороху, в яку глибоко вгризлися, яку перетрусили, подрібнили, майже зрівняли із землею. Ось тоді, якщо працювати, не покладаючи рук, до сьомого поту, не шкодуючи себе, справді золото, можливо, потече. І навіть удосталь. Прекрасна притча про працю, яка приносить свої плоди. Ми не звикли чути подібні слова з вуст людини вашого рангу, але зізнатися мені вони до вподоби. Мазаріні продовжував усміхатися. Він підніс до лиця дзеркаль Сеснесесера, і михцем глянув у нього. Крізь рум'яна та пудру, під якими він намагався приховати жовтизну обличчя, він побачив, що на скронях проступив під. Чому волосся, що спадало з-під червоної кардинальської шапочки, злиплося. Хвороба виснажувала його довгі місяці, і коли він, посилаючись на у нирках, заявив, що не може першим нанести візит іспанському посланцю Луїсу де Аро, він якраз не брехав, Анжеліка перехопила погляд вдови королеви, кинутого на кардинала. Зтривожений погляд жінки якусь занепокоєння. Здавалося, вона благала: "Не говоріть багато, це втомлює вас, і потім вам уже час випити на стій і страв". Чи правда, що королева, якої надто цнотливий чоловік стільки часу нехтував, любила свого італійця? Про це говорили всі, але ніхто нічого не знав. Потайні переходи Луверського палацу надійно зберігали таємниці. І, можливо, лише одна людина знала все – її син, король, якого вона так завзято захищала. І хіба в листах, якими обмінювалися кардинал та королева, не його називали вони своєю довіреною особою? Що йому довірено? «При нагоді я із задоволенням поговорив би з вами про вашу працю», – промовив кардинал. Юний король зі жвавістю підтримав його. І я теж. Те, що я чув про них, пробудило в мені цікавість. Я у вашому розпорядженні, ваша величність і ваше високопреосвященство». На цьому аудієнція закінчилась. Анжеліка з чоловіком підійшли привітатись з архієпископом Тулузьким, бароном де Фонтенаком, якого вони помітили серед оточуючих кардинала духовних осіб. Потім вони розкланялися з іншими знатними особами та зі своїми знайомими. У Анжеліки від реверансів боліла спина. Але вона була така збуджена, така щаслива, що не відчувала втоми. Компліменти, якими обсипали її з усіх боків, не залишали сумнівів у її успіху. Так, слів немає. Вона та граф отримали загальну увагу. Поки граф розмовляв з маршалом Деграмоном, до Анжеліки підійшов невисокий хлопець із приємною особою. Чи знаєте ви мене, о богине, що зійшла з сонячної колісниці? «О, зрозуміло, ви пегілен!» – радісно вигукнула вона і вибачилася. «Вибачте мою фамільярність, месір де Лозен, але що робити, якщо всюди я тільки чую пегілен, пегілен, пегілен тут, пегілен там? Всі вас так люблять, що я, хоча вже давно не бачила вас, мимоволі підталася загальному пориву. Ви чарівні і тішите не тільки мій погляд, але й моє серце. Чи знаєте ви, що з усіх присутніх жінок ви найчарівніша?» Деякі заздрісниці вже ламають від досади свої віяла і рвуть на шматки носові хустки, настільки вразив їх ваш туалет. Якщо ви так починаєте, що буде в день весілля? О, тоді я померкну перед пишністю весільного кортежу. Але сьогодні у мене особливий день. Мене представили королю. Я досі не можу прийти до тями від хвилювання. Ви знайшли його приємним? Як же можна знайти приємним короля? засміялася Анжеліка. Я бачу, ви вже засвоїли, що слід і чого не слід говорити при дворі. А я ось здивований, яким дивом досі ще не вигнано звідси. Мало того, навіть призначено капітаном королівських охоронців. У вашому мундирі ви чарівні. Мабуть, він мені йде. Так, звичайно, король чарівний друг, але обережно. Граючи з ним, поронь вас боже подряпати його занадто сильно. І він додав, схилившись до її вуха. «Ви знаєте, що я мало не потрапив до бастилії? Що ж ви наробили? Навіть не згадаю зараз. Здається, дуже ніжно обійняв крихітку Марію Манчині, в яку король був шалено закоханий. Королівський наказ про моє ув'язнення, без суду та слідства був готовий вже, але мене вчасно попередили. Я в сльозах кинувся в ноги королю і так його насмішив, що він вибачив мені. І не тільки не замкнув у в'язницю, але навіть призначив капітаном. Як бачите, він чарівний друг, якщо він не ворог. «Навіщо ви мені кажете все це?» – несподівано спитала Анжеліка. Пагіленда Лозен широко розплющив світлі очі, якими він чудово кокетував. «Та просто так, Люба моя!» Він фамільярно підхопив її під руку і кудись потяг. «Ходімо, я маю представити вам моїх друзів. Вони згоряють від бажання познайомитися з вами». Друзями Пегілена виявилися молоді люди з королівського почту. Анджеліка була в захваті, що одразу ж потрапила в оточення найближчих до короля людей. Сантьєрі, іері Брієн, Кавуа, Ондедей, Маркіс Дюм'єр, якого Де Лозен представив як свого одвічного ворога. Ловін'ї, другий син герцога де Грамона, всі вони, здалися їй дуже веселими, галантними, всі сяяли вбраннями. Був серед них і Дегіш на якому, як і раніше, вис брат короля. Принц затримав на Анжеліці ворожий погляд. «О, ось вона знову!» – промимрив він. І обернувся до неї спиною. «Не звертайте на нього уваги, Люба!» – прошепотів Пагілен. «Маленький брат короля в кожній жінці бачить суперницю, а де мав необережність привітно поглянути на вас. А знаєте, тепер після смерті свого дядька Гастона Орлеанського – він хоче, щоб його називали не маленьким братом, а просто братом короля», – втрутився маркіз Дюм'єр. У натовпі придворних виник якийсь рух. Вона гойднулася, і кілька послужливих рук квапливо простяглися до Анжеліки, щоб підтримати її. «Бережіться, месири!» – вигукнув Лозен, з важливим виглядом піднявши палець. «Не забувайте про знамениту шпагу Лангедока». Але Анжеліку так тіснили з усіх боків, що вона, сміючись і трохи спентежена, мимоволі постійно виявлялась, притиснутою до прикрашених бантами і приємно пахлими рисовою пудрою камзолів. Королівські стільничі розчищали шлях для низки лакеїв зі срібними стравами та сотейниками. Залом пробігла чутка. Їх величність та кардинал, стомлені аудієнцією, пішли на короткий час перекусити та відпочити. Де Лозен та його друзі теж пішли, їх покликала служба. Анжеліка пошукала очима своїх тулузьких знайомих. Збираючись сюди, вона боялася зустрічі з палкою Карменситою. Але тут дізналася, що невдалий месир Демерекур, випивши гірку чашу до дна, несподівано в пориві гніву за зганьблену честь замкнув дружину в монастир. Але жорстоко розплатився за цю помилку, він впав у немилість. Анжеліка почала пробиратися крізь натовп до виходу. Запах печені, змішаний з ароматом духів, викликав у неї мігрень. Спека була нестерпна. Анжеліка зголодніла. «Мабуть, день уже в розпалі», – подумала вона, і вирішила, що коли не зуміє швидко знайти свого чоловіка, то повернеться додому одна і накаже подати собі окіст і вино. Мабуть, її знайомі, тулусті теж усі разом зібралися в когось, щоб поснідати. Навколо були чужі особи, а їхня мова, незабарвлена південним акцентом, здавалася їй зараз незвичайною. А може й вона сама за роки, проведені в Лангедоку, почала говорити так само швидко та співуче? Вона навіть засмутилася трохи. Нарешті вона дісталася якогось закутка під сходами і присіла на банкетку, щоб перевести дух і обмахнутися віялом. Нелегко вибратися з цих збудованих в іспанському стилі будинків – з нескінченними коридорами та потаємними дверима. Якби на підтвердження цієї думки, за кілька кроків від себе вона побачила в стіні між двома килимами щелину, через яку, розсунувши килими, виліз із сусідньої кімнати собака з курячою кісткою в зубах. Анжеліка зазирнула в цю щелину і побачила королівську родину, яка сиділа навколо столу разом з кардиналом, архієпископами Тулузьким та Байонським, Маршалом де Грамоном та Месиром де Льоном. Стільничі, що подавали страви, входили і виходили через інші двері. Король кілька разів струснув головою, відкидаючи назад волосся, і обмахнувся серветкою. Тутешня спека зіпсує будь-яку урочистість. На Фазанному острові свіжо, там з моря дме вітер, зауважив Месир де Льон. «Мені ним не насолоджуватися!» адже за іспанським етикетом я не маю бачити своєї нареченої до дня весілля. Але ви поїдете на Фазанний острів, щоб зустрітися там зі своїм дядьком, королем Іспанії, який тепер стане і вашим тестем, – пояснила синові королева. Отоді й буде підписано мир. І повернувшись до своєї Фрейліни, пані Демотвіль вона додала, «Я дуже схвильована, я дуже любила брата, часто писала йому, подумайте тільки». Мені було лише 12 років, коли я попрощалася з ним на цьому самому березі, і з того часу ми жодного разу не бачилися. Усі навколо співчутливо заволали. Ніхто, здавалося, не згадав, що цей брат, король Філіп IV, був найлютішим ворогом Франції, і що його листування з Анною Австрійською дало привід кардиналу Рішельє запідозрити королеву в змові та зраді. Але тепер усе це було далеким минулим. Новий союз між Францією та Іспанією селяв у душі людей такі самі надії, які 50 років тому, коли на цій самій річці Бітасоа дві країни обмінялися своїми принцесами зовсім юними, з пухкими щічками, незграбними в величезних гофрованих комірах. Анна Австрійська була віддана за дружину Людовіку XIII, а Єлизавета Французька – юному інфанту Пилипу IV. Інфанта Марія Терезія, на яку чекали тут сьогодні, була дочкою тієї самої Єлизавети. Анжеліка з пристрасною цікавістю спостерігала за цими великими світу цього у своєму колі. Король їв жадібно, але з почуттям власної гідності. Пив він мало і кілька разів попросив, щоб вино йому розбавили водою. «Дідька лисого», – вигукнув він. Найдивовижніше з усього, що я бачив сьогодні, це дуже дивне подружжя з Тулузи, в чорному та в золоті. «Яка жінка, мої друзі! Розкіш!» Мені говорили про неї, але я не вірив. «І знаєте, схоже, що вона й справді закохана у нього. Правду кажучи, цей сагайдак мене бентежить. Він бентежить усіх, з ким би йому не довелося зустрітися», кислим тоном вставив архієпископ Тулузький. «Я знаю його вже багато років». «Я відмовляюсь розуміти його. У ньому є щось диявольське. Ну ось, знову він поніс цю нісенітницю», – з прикрістю подумала Анжеліка. У неї так солодко застукало серце від слів короля, але репліка архієпископа знову збудила в ній тривогу. Ні, він не склав зброї. Один із придворних королівського почту, посміхнувшись, сказав, «Бути закоханим у свого чоловіка – ось це вже смішно». Цій юній особі корисно трохи побути при дворі, тут її швидко змусять розлучитися з цим безглуздим забобоном. Судячи з ваших слів, пане, можна подумати, що двір – це місце, де законом є адюльтер, – суворо промовила Анна Австрійська. А тим часом це ж добре і так природно, коли подружжя любить одне одного, і тут немає нічого кумедного. Але кохання між подружжям таке рідкісне, – зітхнула пані Демотвіль. «А все тому, що рідко одружується з кохання», – розчарованим тоном сказав король. Настала незручна мовчанка, королева обмінялася з кардиналом засмученим поглядом. Архієпископ Тулузький умиротворчо підняв руку. «Не сумуйте, сире, наскільки несповідні шляхи проведіння, так само несповідні шляхи юного бога Ероса. А коли вас, судячи з усього, схвилював приклад цього дворянина та його дружини, то можу вас запевнити – що вони ніколи не бачилися до дня одруження, і їхній союз був благословенний мною в Тулузькому соборі. І тим, що найменше після кількох років подружнього життя, що увінчалося народженням сина, їхнє взаємне кохання впадає у вічі навіть посвяченим людям. Королева мати вдячно посміхнулася архієпископу, і той самовдоволено випнув груди. «Ле це мірить, чи він щирий?» – подумала Анжеліка. І тут вона почула трохи шепелявий голос кардинала. «Сьогодні вранці було в мене таке відчуття, ніби я присутній на якійсь виставі. Здавалося б, потворний виродок, каліка, але коли поряд із ним з'явилася сліпуча красуня-дружина, а за ними величезний мавр у білому атласному одязі, я подумав, о, які вони прекрасні! Є хоч на комусь погляду відпочити від усіх цих пісних фізіономій», – сказав король. «А правда, що у нього чудовий голос?» «Так, про це всі стверджують!» Придворний, який уже втрутився в розмову, знову в'їдливо промовив. «О, яка зворушлива історія! Просто чарівна казка! Тільки на півдні можна почути таке!» «О, ви не стерпні зі своїми глузуваннями!» Знову вигукнула королева. «Ваш цинізм мені не до душі, добродію!» Придворний шанобливо схилив голову, і оскільки розмова повернулася у своє русло, Вдав ніби зацікавився собакою, яка гризла у дверях кістку. Побачивши, що він прямує в її бік, Анжеліка квапливо встала, щоб піти. Вона зробила кілька кроків, але зачепилася своєю важкою сукнею за завитки якоїсь консолі. Коли вона нахилилася, щоб відчепити поділ, молодик відкинув ногою собаку, вийшов і прикрив за собою приховані килимом дверцята. Відчувши невдоволення королеви матері, він вважав розсудливим ретируватися. З безтурботним виглядом він пройшов повз Анжеліку, але потім обернувся і подивився на неї. О, та це ж дама в золотому! Вона зверхньо глянула на нього і хотіла піти, але він перегородив її шлях. Навіщо так поспішати? Дайте і мені помилуватися дивом. Значить, ви і є та сама дама, яка закохана у свого чоловіка. І в якого чоловіка істинний Адоніс? Вона зміряла його спокійним і зневажливим неважливим поглядом. Він був вищий за неї і добре складений. Обличчя в нього було б досить красивим, якби не вузький злий рот і мигдалеподібні рудуваті очі в коричневу цятку. Ці невизначені, дуже невиразні очі трохи псували його. Одягнений він був зі смаком, дуже вишукано. Світла, майже сива перука особливо підкреслювала свіжість його молодого обличчя. Анжеліка не могла не визнати, що він непоганий, але холодно сказала. «Так, ви навряд чи витримаєте порівняння з ним. У наших краях такі очі, як у вас, називають червивими яблуками. Ви мене зрозуміли? Що стосується волосся, то у мого чоловіка воно хоча б власне. Самолюбство молодого дворянина явно було зачеплене, бо його обличчя затьмарилося». «Неправда, він носить перуку», – вигукнув він. «Якщо у вас вистачить сміливості, спробуйте це перевірити. Спробуйте його зірвати». Зважаючи на все, вона торкнулася його хворого місця, і вона запідозрила, що він носить перуку тому, що почав лисіти, але він швидко взяв себе до рук. Примруживши очі так, що видно було лише дві блискучі щілинки, він сказав, «Виходить, ми намагаємося косатися. Справді, щось занадто багато талантів для маленької провінціалки». Він швидко озирнувся і, схопивши її за зап'ястя, штовхнув у куток під сходи. «Залиште мене!» – сказала Анжеліка. «Нині, красуне, але колись ми зведемо з вами рахунки!» І не давши Анжеліці схаменутися, він закинув назад її голову і боляче вкусив за губу. Анжеліка закричала. Рука її швидко злетіла і опустилася на щуку образника. Великосвітські манери, які вона настільки успішно засвоювала довгі роки, не заглушили в ній природну неприборканість почуттів здорової сільської дівчини. Якщо в ній пробуджували лють, вона поводилася так само, як багато років тому, коли з кулаками накидалася на своїх сільських дружків. Від важкого дзвінкого ляпаса у молодого дворянина, мабуть, іскри з очей посипалися, бо він відскочив від неї, схопившись рукою за щоку. «Чорт забирай, тільки прачка може так битися!» Дайте мені пройти, повторила Анжеліка. Інакше я так прикрашу вам фізіономію, що ви не зможете здатися на очі королеві. Він зрозумів, що вона виконає свою обіцянку, і відступив. О, трапись ви мені в руки на всю ніч, прошепотів він, стиснувши зуби. Клянуся, до ранку ви стали б м'яка, як віск. Ось-ось, засміялась вона, продумайте як слід свою помсту, тримаючись рукою за щеку. Вона пішла і швидко пробралася до виходу, бо натовп уже порічав, багато хто вирушив снідати. Почуваючись ображеною, приниженою, Анжеліка притискала до вкушеної губи хустинку. «Аби було не дуже помітно, – думала вона, – що я скажу Жофрею, якщо він спитає? Він проткне мерзотника шпагою, цього не можна допустити, а може просто посміється». Жофрає у всякому разі немає ілюзій щодо звичаїв цих близькучих сеньорів-северян. Тепер я починаю розуміти, що має він на увазі, коли каже, що двору необхідно прищепити світські манери. Але особисто у мене немає жодного намагання займатися цим. У натовпій, що заповнив площу, вона почала виглядати свій портшез і носіїв. Хтось узав її під руку, і Анжеліка побачила поряд високу постать герцогині Демон Пансьє. «Душенько, я вас шукала», – сказала їй герцогиня. «Я так мучуся, згадуючи дурниці, які я наговорила вранці, не знаючи, хто ви. Але що ви хочете? Такий урочистий день, а я позбавлена звичних зручностей. І нерви природно розпустилися, а язик несе всяку нісенітницю. Нехай ваша світлість не турбується, адже все сказане істина, хоч і не надто приємна. В моїй пам'яті збережуться лише ці ваші слова, ви сама чарівність». Я щаслива, що ми з вами виявилися сусідами. Ви ще позичите мені свого цирульника? Ви не поспішаєте? Ходімо в тінь, там можна поскупти трохи винограду. Бажаєте? Ці іспанці, мабуть, ніколи не прибудуть. Я у вашому розпорядженні, ваша світлість. Присідаючи в реверансі відповіла Анжеліка.